Du säger jag välkommen till eh, Generation 6. och eh, Jag som pratar nu heter Richard Walver och jag sitter här med Eddie. Andreas Ledung, Ante. Och Pelegrante. Eh, ja, det är bara bra, självklart. Det är Men eh... <laughs> ja, det brukar ju vara så. Ja, har du spelat något spännande? Ja, Transformers har ju varit ganska bra. Har ja, du inte hunnit spela något annat? Jo, jag har testat lite haken i en timme också. Så det har varit robot på mecka Det har varit mycket robotar. Ja. Jag har spelat Diablo 3. Har du? Efter Patch 2 eller vad han heter. Det ja just det. det när de har uppdaterat Action House. Eller? Nej det är väl inte. Det ska försvinna. Jag ja, de, de, de, de har uppdaterat det, de, de har ju bara att det är in-game money som räknas nu. Inga vanliga Euros och sånt. det okay, är inte någonting för du har inte kollat ut. Mm. Men alltså jag köpte det precis när det kom ut mm. och så spelade jag det. Och sen la jag undan det och så har mm. jag spelat det sen dess. Mm. Så jag vet inte vad det var för skillnad. Nej, <laughs> det, det är nog Aktion House. Jag, jag minns inte liksom. Och eh, Paragon-level. Fast det, det har nog inte med 2.0 att göra, men 2.0 är väl också en liten uppdatering innan de släpper The Reaper of Souls. Precis, det, så. så är det. Men mm. det är väl kul antar jag. Ja. Att, det här kan slash. Jag vet att det droppar en jäkla massa gul gear. Det gjorde det inte innan. Nej, men det, det, det är nog för att de har ändrat på det. Ja, men ja, det har jag spelat i alla fall. Mm. Just det, Paragon-level skulle vara över alla karaktärer. Ja har den så alltså jag måste mm. lägga ut poängen om man skapar den mm. nya karaktären. Mm. Lite konstigt, Ja men yes, så är det. Men jag har också också med tanke på att det ska komma en ny karaktär. Det, han skulle ha en fet själv och jag kommer, jag kommer inte ihåg vad, vad han hette. Ja, just det, Crusader. var. man ha en tank? Mm. Ja, och liknande. Ja, Hur, hur har du gått att spela annars då i veckorna? För dig i alla fall. <laughs> uh, ja. Inga problem liksom. Om du snackar Transformers eller? Nej alltså bara så här vanligt alltså, innan vi började prata Transformers. Um, den var jag spelat övrigt förutom Diablo. Jag, hade... jag fick hem Robotector 2. I...går. Probotech ja, just så. Mm. Jag, tänk jag tänkte uh, på... Vad heter det? Robotech, till tydligen. Jaha. Det, var, ja. det det är helt fel. Det finns ja. inte så många spel utar. det. Det finns bara ett till uh, PS3 som jag har hittat. Men jag har inte sökt så noga heller. Nej. Men uh, det är, är en sådär jättebra tror jag inte. Okay, nej, jag, jag har inte en avg, Nej. Men jag har provat riktigt att få jag Jag spelat lite igår. Mm. Är... Världsrekord? Nej, inte, inte riktigt. Mm. Det, var, det var svårt. Mm. Eller inga problem. Mm. Nu ska man öva två. Mm. Det. Målet är att klara vården under tiden. Mm. Ja. Det borde nog gå. Ja, det går säkert. Så länge när man spelar solen. Ja, ja, precis. Spela två i Probotector, det är ju... Jag gjorde det med en kompis för... Ja, i går. Mm, nej, det är inte så lätt. Nej, det är typ skärmen... Man... Man är inte i mitten av skärmen hela tiden. Man scrollar nej. ju inte för långt senare. Så... Nästan omöjligt att undvika det. Saker. Absolut. Tycker jag. Ja, Nej, så, så var det med det till idag har vi spelat Transformers till PS2. Ja, det har vi. Eh, utgivet av Atari, utvecklat av Melbourne House. Eh, det kom i maj 2004. Mm. Yes. Och allting är go var godkänt av Hasbro. <laughs> <laughs> Precis. Väldigt viktigt. Inte, vi har några leksaker kvar någonstans. Ja, det har man säkert det undanstoppat. Det... Man tittade ju ganska mycket på den när man var barn i alla, fall. i alla fall. Jag tittade oerhört mycket på, på den filmen där från 1985. Den tecknade när Optimus lämnade över vad heter den, The Allspark till Hotshot. tror jag han heter. Okay. Han är även med i spelet Hotshot, Optimus och Red Alert. Jag gillar först och främst Red Alert då. Tyckte jag var bäst utav de tre karaktärerna. Yeah. Fast sen i slutet bytte jag över till Optimus. Han hade mycket större, fetare vapen upptäckt det. Vi <laughs> till <laughs> det, ja. det är... Hoppar hoppa vi lite här igen. Vi kan hoppa, mm. det är lätt Det ja, kommer hända äh... mer. <laughs> ja. Men äh, Star 2 Transformers äh, Megatron har invaderat Cybertron. Men en gigantisk armé av Decepticlones. Och precis innan han ska skrota Optimus Prime så dyker det upp någon Big Beaconsh och fräs. Det är Minikonsen som, som... Jag vet inte hur det är, men det är någon gate. Så de, de tar sig till jorden. För det var tillräckligt jävligt intressant med Minikons tyckte mega Megatron. Mm. Så man ska jaga efter honom då. Och ja Hitta minikonsen innan Megatron mm. eh, För att tydliggöra minikons är en försvunnen ras av Transformers Som försvann för en miljon sedan Och eh, sen eh, så skickade de en signal till eh, Cybertron För att de eh, behöver hjälp För att de har kraschlandat eller något sånt Och eh, det, den signalen kommer till Cybertron mitt i striden det är det jag vet. Det är helt enkelt en eh, typ äggjakt. Ja, typ. Faktiskt. De, de, de sitter till en här i små Mm, faktiskt. Ja. Um, så ja, hitta minikonsen och besegra en megatron. Och till slut... Unikron. Unikron. Ja, det är storyn i kort i alla fall. Mm. Um, ja, när du kliver ut i världen som din valda robot. Hur kändes det? Ja, jag valde ju som sagt Red Alert där från första början. Det, det, det kändes ganska bra faktiskt. Bra uppbyggnad till det hela i introfilmen och hela det. Nu har vi ju berättat lite där i introfilmen och hela den biten. Megatron ska skrota Optimus. Sen kommer du till jorden, kliver ut får dina uppdrag direkt jag hade lite svårigheter för jag är ju ganska van vid att eh, trycka förbi Jaha. men eh, det, det, det, det tar jag sen Du gick inte att skippa eller? Jo, det, det, det, jag skippade ju det var därför jag hade svårt att hitta Jaha. <laughs> ja. Ja, men, eh... om man inte tittar igenom det men nu, nu, mer om det sen Alltså, jag tyckte det var väldigt fint grafiskt om man speciellt jämför med Himan som vi spelade förra veckan. Det är inte det är inte, det är inte, det är inte samma klass alls. Nej, det, det, det här var det här var rena namn hården i jämförelse. Är, det, ja. Skogsmiljön, man hamnar i det första banan, den är ju det är snyggt. Mm, det är rätt. Det är ju väl i Sydamerika, så man klättrar ju bland de ruinerna där. Aztek ja, ruiner och sånt, så det är ju trapp, trappformade pyramider, så att säga. Yes. Så det är, jag, jag, jag gillade miljön, förutom det att jag hade svårt att hitta. Ja, ja. <laughs> Till att börja med. Um, och sen kan vi se ljudet. Stor robot som mm. klampar runt. absolut Och eh, när man förvandlar sig. Mm. Oh, oh, oh. Mm. Den, är, den var faktiskt väldigt viktig. Den skapade en eh, oerhörd känsla och tar den tillbaka i tiden om man tittade på det som barn. Alltså. Oerhört viktigt. Hade de inte haft den där så hade jag skrotat spelet. Det ska vara ett sånt gott. Ja, sig. precis. Det, det, är inte, det är inte riktigt originalgruet Nej, men ja, det, de, de byter ju på Titt som tätt För att det ska utvecklas lite. Så. Att alltså, ja. låta mer modern, modernt, modern, alltså. Så allt eftersom det har gått, tiden har gått liksom. Mm. Um, vad tyckte du om musiken för här? Här jag jag att det var musik. Mm. Jag. Har faktiskt inte tänkt så mycket över den men... Uh, den har inte varit skräp som himlen. om man ska tänka så. Mm. Um, men uh, i, inte direkt i, i ögonfallande för min del. Alltså att det är uh, episkt. Jag håller väl inte riktigt med. Det är, dynamiskt, det är mm. dynamisk musik, så mm. när finner ser den så blir mm. lite mer... Jo, alltså det, lite det, det, det, det tycker jag var bra men just när man spelar tänkte jag på alltså det här spelsegmentet när du springer runt mm. det tyckte jag inte var så här jättebra. Yes, annars, yes. annars så har jag skrivit att det är bra stämningsbyggare just inför bossarna och sånt. både filmsekvensen och musiken mm. till alltså inför bossarna. Ja. Tyckte jag absolut. Ja, jag eller musiken skulle jag säga. Nej, nej det, det var absolut inget fel så men jag har bara inte lagt märke till den just när man springer runt så. För det, det var inte det mest mesta märke till, utan jag tänkte mer jävligt fint liksom. Ja. Och som var så alla inne i spelet när jag sprang runt här. Jag gillar ju eh, att vara en blandning mellan third person shooter och en eh, FPS. Alltså du kunde ju skifta där emellan. Dock så fick du ju sämre eh, manövrerings eh, ja. ja men det, det kommer vi också till snart. Det kommer vi till när ja. vi kontroll kont gameplay skulle jag säga tillfallande. Ja. Men eh, presentationen är i stort det är helt klart godkänt skulle jag säga. Absolut. Det är, absolut. Det, det är absolut ett värt spel. även om du inte är en Transformers fan så är det ett, Värt spel att spela igenom. Ja, jag är inte jättestort, transponsfärdigt mm. egentligen. Jag mm. har... Nej, jag, jag, jag är ett ganska stort. Men uh, ja, det är första gången jag spelar det. Jag tycker det är värt det. Det håller liksom fortfarande. Tio år senare. Jep, det gör det. Ja, Vi kommer till Control Gameplay, då. Och uh, här har jag lite att snacka om. Mm. Um, jag har inte jättemycket. Ska jag, säga. Uh, okay. jag har inte haft så stora svårigheter med det, det jag, jag, jag kan börja då eftersom jag inte har så mycket uh, det jag tyckte var jobbigt det var när man hoppade på L1 yeah. det tyckte jag inte alls var så kul uh, för det skapade stora uh, svårigheter för mig när jag var van vid att trycka X för att hoppa eller något liknande uh, det var lite svårt att vänja sig vid ja. men uh... Uh, Sen gillade jag inte riktigt äh, Skiftet mellan äh, Alltså när man skulle sikta Alltså Recon Mode som man kallar det i spelet ja. äh, När man skiftade mellan äh, Third Person Shooter och äh, Fast, äh, FPS mm. äh, Det gillade jag inte riktigt att man tryckte på Cirkel där In är det inte cirkel? Är inte? Nej det är men nu R3. Du, du trycker på cirkel, men du kan trycka på R3 också. R3 zoomar du in på. Kan man trycka på cirkel för att mm. gå in i den moden? Mm. Det är det man egentligen ska göra. Oh, what? Kan Nej. Tillbord, kan jag inte säga. <laughs> Nej, men <laughs> cirkel för att gå in i den moden. Du kan även trycka R3. R3 så måste man stå stilla när man trycker. Cirkel kan du trycka på direkt. Whoa. Nej, inte jag du med mig, för det, är, det är en sån sak jag har skrivit upp. Mm. För Jag hade svårigheter att gå in och sikta, för jag är van vid att trycka på R3 direkt, så att man kan sikta så. Mm. Det var det jag hade svårigheter med som jag störde mig ganska mycket på. Det var att man var tvungen att stå stilla för att gå in där. Det var ett jätteproblem för mig. Ja, jag tyckte det var jättejobbigt istället för att man bara kan trycka in R3 direkt. Så alltså det här springa samtidigt och sikta, alltså. alltså gå in i zoom istället för att ställa. Okej, okay, så jag har eh, jag, har, jag har tryckt på cirkel när jag spelat detta spelet och det eh, känner mig ganska dum. <laughs> Vad fan, det var typ ett av de största problemen. jag hade bara, fan måste jag stanna för att sikta? Mm. Tryck cirkel. Mm. Jag, jag, det problemet jag hade var liksom att jag är van vid att trycka R3 för att zooma in. Men då var man tvungen att stå stilla. Mm. Så jävla mycket ursäkta språket, men det var röv faktiskt. Jag tänkte säga det som var på andra sidan, men. <laughs> ja, jag, jag vet inte vilka som lyssnar. ja. Det kan vi klippa bort. sen. Nä, det är jag, jag, ja. Men det, det tyckte jag inte alls var så bra eftersom jag är van vid FPS-spel. Mm. Så gillar jag inte riktigt det, just den biten. Okej. Um, I övrigt så tyckte jag att ja, man spelar en stor, tung, klumpig robot. Mm. Så jag antar att det ska vara en tung och klumpig kontroll. Ibland, <sn count> speciellt i sluttningar mm. så hoppar man och sen typ... Nej. Ja, ja Så jävla sekt att komma iväg igen. Ja, när han till, till exempel... man. Springer upp på en kant eller någonting, hoppar upp på en kant och sen måste han glida lite grann. Och sen hoppar han snett bakåt. I och för sig det, det är förståeligt jo, jo. att han hoppar snett bakåt när det är en sneslutning, Men han står rakt. Så frågan är varför han ska hoppa snett bakåt när han borde egentligen hoppa rakt uppåt. Ja, det var... Men Nej. Det, är, det, är det är lite fysik Jag tycker ändå att kontrollen den funkar ganska vettigt. Mm. Nu när jag vet att man kan trycka cirkel så. Mm. Ja. Mm. Det blev nog lite lättare. Lite lättare, lite ja. lättare. Har du fått att bugga sig någonting då? Det är på gameplay, yes. Jag har fått att bugga sig. Du har det. Har du också haft fiender som har varit i, i geometri, liksom i berg? Nej, jag har faktiskt uh, fått det att bugga igenom berget. Har du gått igenom berget Nej, jag trodde jag hade gjort det, men det var bara kameran. Så det är kameran som har sett till det för? Nej alltså det ställde inte till sig så jävla mycket Utan det var bara två-tre sekunders Bugg jag trodde att jag hade Ramlat genom berget Men det hade jag inte Jag hade förvandlat mig till bil Körde mot en bergvägg För jag tänkte att här ska jag hoppa upp mm. Det gick inte <laughs> Utan det bara tog tvärstopp yeah. Ungefär som att det var en hel Magisk vägg där som vanligt Men när jag gjorde det Så förvandlade jag mig Till Människofarm eller vad man nu ska säga Alltså Transformers ja, Robot ja Providence. Och då Buggade det sig lite igen. Det var då jag tror det hade ramlat genom Världen mm. Annars så Var det på sista basen Typ jag körde in i hans horn Sen blev man utsportad jävligt snabbt Nej alltså typ Du vet de här två Han ser ju ut som en sån Klient. eko också eller vad man ska kalla det. Ja, han har två stycken klor som han sätter fast i planeten ja. Precis. Jag råkade köra in i det hornet. Och sen studsade det så fram och tillbaka. <laughs> så jag bara, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Och sen flög man bort. Ja, okej. Okay. Så det, det, det var lite jobbigt att studsa det här ett par gånger. Det så jag. Den mm. har jag inte lyckats göra. Nej. men eh, då, eh, det första buggen som vi upptäckte, isbanan, mm. um, det, det kom en sån patrull och jag sköt i elden och sånt där Det är något som skjuter Det kommer fortfarande, mm. vart fan är det, så sa att det kom skott Jag sprang runt och letade Så sa de att han kom från marken, hur fan, hur fan har det gått till, ja. och sen, sen, sen, jag sprang runt och letade, men han var, han var liksom inuti en snöhög liksom mm. Så jag fick skita det. Och sen, det hände en gång till, de här i flera bunkrarna som finns på Pacific Islands. Mm. Mm, där vi, de gick upp på någon catwalk-chopräs mm. man ska döda alla för att få en datapån här inne. Mm. Um, vi hade dödat alla, men det var någon som sköt fortfarande mm. så hade han i väggen. Så, men det gick att lösa, jag sköt bara en raket så jag ja. döde blasts-chopräs, så det fixade sig. Ingenting för spelaren, jag har inte sett det genom berget själv Nej, det, jag, jag gjorde ju inte det utan det var bara kameran som gick genom berget mm. Tur är, annars hade det haft problem Så jag skulle säga att det håller faktiskt ihop ganska bra Jag har mm. inte sett mycket som har varit fel Nej, det, det, det är bra speltestat vill jag, vill jag påstå Men det var, jag visste inte att man kunde gå in i bunkrarna innan du berättade det för mig innan här i veckan Visste jag inte Nej, är... utan jag har bara att sönder dem för det kom så jävla mycket yeah. eller Decepticons ut ur dem hela hela tiden yeah. nej usch jag vet, jag vet hur och um, Antarktis där du vet de små drones som flyger runt alltså typ bollar ja, så som skjuter raketer så... hela tiden mm. jag tror jag bara sprang ganska mycket där i början Sprang förbi kanske 5, 10, 15 sådana. Sen var det. <laughs> Och de, man kan säga att de skjuter upp en raket. Så bara, här är jag. Hjälp! Ja. Och så kommer den hela armén efter den. Ja, det, man ska inte låta det gå 10, 15 gånger så. För då det kommer ju hela tiden droppskepp varenda jävla gång. De skjuter upp en sån raket ja. i, nästan hela tiden. Eller så kommer allting runt omkring. Och då. Dog jag. <skratt> Nästan. Det kommer till en annan sak. Det var imponerande hur många filer det var på skärmen samtidigt. Mm. Det var en jävla massa. Mm. Absolut. Men... Nej, det, det var helt otroligt. Man. nej, men det, det, Jag tyckte det var kul att det kom så många. <skratt> mm. jag, alltså, det är svårt att säga någonting om gameplay. För det är bra mm. gameplay. Mm. Jag har dock en sak. Och det är på. Antarktis eller något sån här. Mm. Det är någon snöbana så kommer man till ett parti där man ska gå på en väldigt väldigt smal kant och eh, typ plattformshoppa. Uh, Alaska. Det är typ helt välllöst. Uh, man är en sån stor klump i skit och sen ska man göra någorlunda precis så här plattformshopp. Mm. Och, och man måste ha upp lite fart för annars hoppar han knappt. Mm. Det är den tunga kontrollen igen. Men... Mm. Eh, Ja, det, det tar lite tid för honom att accelerera, så att säga. Ja. Typ en, två sekunder innan han verkligen är uppe i toppfart. Mm, det så, hade jag också lite problem med faktiskt. Och så kommer det såna hela fiender som mm. knivar den som man flyger iväg. Mm. Ah, ja, det, just det, de gråa. det har jag lite sur faktiskt. Mm. Men äh, mer om det senare, när man kommer till... Äh, Alaska där så kommer ju Starscream eh, i ett rymdskepp. Yeah. I det rymdskeppet så är det ju en sån med svärd. Och bakom honom så har han två såna som tömmer den på energi. Ja, ja, de gorilla liknande. Ja. Skickar ut en chockvåg. Där hade jag problem. Ja, alltså de tömde mig hela tiden på energi. De bara ställde sig sån sån ja. vred på sina händer och sen bara kastade dem iväg dem. Gävla vad jag dog där. Det var lite jobbigt. Vi kunde inte använda mina sköldar. Jag kunde inte skjuta någonting. Nej. Jag, jag kunde gå fram och banka på gorillorna. Men nej. Men då plockade de upp och de kastade iväg. Precis. Ja, jag vet. Det har varit lite, lite jobbigt på ett par ställen. Det var mm. mycket sånt. Men vi, vi, kan, vi, vi kan ju berätta lite om bossarna. Så här, I tur och ordning. Om, om vi känner för det. Ja, det är väl en boss på varje bana. Ja. Första bossen. Var bara någon stor tung dudow, ja. som stampade på en. Ja. Väldigt lätt. Jag bara gömde mig bakom den muren. Jag tittade på när du spelade mot honom. Ja. Så han var väldigt lätt för mig, min del. Ja, nej, han var väl inget svårt Nej. Jag gömde mig bakom den muren där jag såg att du hade gömt dig. Mm. Väldigt lätt. Mä lite grann. Sen satte jag på skölden han stampade på mig en två gånger, han dog. Mm. Yes. Väldigt lätt. Men det var bara för att jag hade sett dig gömma dig där. Annars hade han haft ett problem. Ja. Men jag, jag fick typ honom att bugga sig lite grann nästan. Han, han När jag stod nära bakre väggen där så skulle han hela tiden hoppa upp och ner. Så, så jag bara... Jaha, ja, ja. Jag, jag gick jag väldigt lätt. lätt. Yes, yes. <laughs> um, och sen var det snö och helvete och det var Starscream. Ja, första gången man mätet Starscream. Mm. Uh, jag tyckte han faktiskt var svårare första gången jag mötte honom än andra gången. Det Gjorde han inte typ samma sak? Det var faktiskt samma saker. Uh, kanske lite annorlunda flygmönster. Men uh, jag tyckte första gången han var han svårare men det är kanske för att man hade sämre vapen första gången man mötte honom. Mm. Så Erik kan det säkert vara? För första gången så sköt jag ut honom ur luften hur lätt som helst. Mm. Han bara... har hade jag problem med någon gång. Faktiskt. Ja, det var första gången jag hade problem det. Jag, nej, det var för jobbigt första gången. Andra gången jättelätt. Yes. Och tredje bossen var Cerclanus helikopter. Tror du? Uh, jo, Deep är det Deep som är väl sända. Ja, det är det. Cyclones. Det, där dödade man honom också. Han hade också faktiskt eh, lite problem med. Ja, han dog jag på. Ja, Jag dog inte på honom. Men jag hade. Ja, jag kan inte ens beskriva det. Men det var obefintligt, det hoppet jag hade kvar. Alltså, jag... Hans sån rush attack mm. Han glider fram och slår henne. Mm. Det. Han träffade henne ett par gånger i dag så var man ju död mm. och jag inte, det vände jag var sämst på att röra mig i sig led, mm. antar jag, dog i alla fall ett par gånger på honom. Mm. Ja, han gjorde inte det så mycket på mig faktiskt, mm. han gjorde det två gånger, annars så hade jag bara problem med att han flög så jävla mycket, mm. jag kunde inte träffa honom, jag hade inga, jo jag hade raketer, men när jag sköt raketen så bara flyttade han på sig. Nej. Så man var tvungen att tajma in det och sen skjuta i rätt vinkel så att man träffar honom. Jag har ju gått militärutbildning så jag ska ju veta vart man ska skjuta här för att träffa en helikopter. Men nej! Du ska leda skottet? Lite. Ja, det gick inte så bra. Nej, nej, ja. mm. ah, han var lite knälig. Ja. Men eh, sen har vi den coolaste bossen i spelet. Ska ja, säga. faktiskt. Han är ett... Eh, han gav fartyg. Ja, Tidal Wave. Yeah. Jag älskar den killen. Han är gigantisk. Yeah. Jag älskar ja. inte killarna som flyger runt honom. Nej. Det jag mötte på dem när jag skulle flyga ut till honom. Oh, alltså yeah. När han var att ta en galfartyg Först så jag, jag kom inte upp på själva Tidal Wave, han alltså går fartyget då. Mm. I början där man skulle upp där uppe. Utan jag flög ut till en av vingarna. Och där hittade jag faktiskt lite bugg hur man kan hoppa upp på honom och sen ta sig ut till honom. Men jag hann inte göra det, för de där flygande snubbarna kom. Sån, det var som mm. eh, ett hornetsnäst, alltså bi, ja, bålgetingar var de. De bara kom och bombade den, jag hade ingen chans. Nej, <laughs> de, de flygande är nog de värsta finna i spelet. Mm. Men tillbaka till bossen. Mm. Jag hade problem med honom i början. Ja, man vet inte vad man ska göra först. Ju. Nej, jag, jag, jag, stod, jag hade inte bytt vapen eller någonting. Mm. Så fem, sex, sju gånger stod jag där med samma vapen. Jag bara jag är dum i huvudet jag när jag, jag kom inte. på att jag skulle byta vapen. Där är man. Yeah. Så ska man ha snipe i världen. Yeah. Jag vet inte om något annat som byter på honom. Jo, det, det gör det. Om du står tillräckligt långt upp. Det var det jag försökte från första början ut, så jag tog med Tile Wave ut på en promenad, runt, runt hela hela banan till ett litet berg där det fanns två sådana toppar, så jag kunde jag springa fram och tillbaka där. Jag tog ner honom till två sådana hoppy bars, sen tog jag. För han blev, han blev galen och sköt jättemycket raketer och laserstrålar sprutade och... Ja, laserstrålarna är den värsta ju. Ja. De, de åker runt på marken liksom. Ja, men alltså, jag kunde ju inte undvika dem på något sätt utan förvandla mig till bil. Så ja. laserstrålarna är där. Ja. Jag försöker undvika den här springen springer. Laserstrålarna är där. Taktiken på den bossen som jag såg det, det var att... Stanna på berget, mm. för då skjuter han ett lasen, mm. inte på mig, alla fall, stå, stå, nära, stå nära honom, kör inte ifrån honom. Nej, var inte på planmark, var mm. inte nere på stranden, mm. då kommer lasen och då är du kört. Hålla sig på berget och skjuta mm. ner de flygande så snabbt som möjligt. Mm. De tål eh, två skott med snipen, mm. tror jag. Ja, undvik raketerna. Ja, det, det finns ju ett ställe där Tile Wave går lite djupare ut i vattnet och då skjuter han 8-16 raketer bara sådär. Jag tror, mm. det, jag tror det är åtta för han har väl bara fyra minningar men han, är, han, är, han öppnar väl magen också så kan han skjuta därifrån. Jag kan jag inte minnas, men ja, han, han skjuter upp ett gäng raketer. Som... Mm. Är Men det finns ett lätt sätt att undvika det, för någonstans vet jag att man kan plocka upp en sköld, jag kommer inte ihåg vart nu, som tål de raketerna. Så behöver du behöver bara aktivera dem när de ska träffa. Men har man den skölden då? Nej jag vet att man ska kunna hitta den någonstans, jag vet inte om man kan ha den just till då, eller om man kan gå tillbaka, det är den bästa skölden. Ballistic shield eller vad det Ja, något sånt. Det, det, det finns ju en del olika skälder att välja mellan. Mm, det gör jag. Eh, sen... Ja, men eh, innan man kommer på då att eh, man ska använda snipers så fördömer man bossen. Han är odövlig. Ja. <laughs> det är ju bara huvudet som går att skjuta på. Ja, och sen skyddar han den när man träffar någon gång. Mm. Eh, ja. Mm. Eh, Nästa boss då, det är Starscream igen. Mm. Som sagt, lättare andra gången än första. Ja, det är möjligt. Mm. Jag... jag hade ju stor fet kanon, alltså den fetaste kanonen där då. Bara laddade upp den, sköt. Mm. Jag kommer inte ihåg shaker eller något sånt heter den eller något sånt. Ja, det är så många namn på den där, det kan jag inte minnas. Ja. Um... När han stod stilla på marken, jag sköt ju såna flashbangs på honom, så att han stod och skyddade sig så när han brann. Mm. Så då var det bara meja allt vad man kunde med kanonen. Sen när det anslutade bilden sköt vi en till flashbang så står han så igen. Ganska lätt, det var jobbigt när han flög. Det var det bara vänta tills han körde flög emot honom och bara meja, sen ramlade han. Ja, det står skrim mm. helt Sen är det megatron mm. på Pacific Islands i vulkanen episk episk slutfight ja mm. ah. mm. ah. mm. ah. mm. ah. nej men det var, <laughs> den var lite spännande ja. han uh, han kan bli en tank nu mm. är han en stor pistol egentligen. Eh, original så blev han en stor pistol men serien har ju utvecklats mycket sen mm. dess så nu är han en pansarvagn? Nu är han en pansarvagn. Okay. Och när han var pansarvagn så sköt han upp raketer och han siktade på honom med eh, själva kanonen. Ja, uppladdad kanon som bara skickar den ut i lava så att man eh, förlorar eh, lite HP, såhär, sakta tickarnäs. Så måste man klättra upp till honom igen på mm. plattformen, Man är i en vulkan. Mm. Jag vet inte varför de har en plattform mitt i vulkanen, men... Nej, jag fattar inte heller det är som är aktiv. Ja, precis. Så... Väldigt bra gjort. Ja. Väldigt bra gjort, Decepticons. Det låter inte väldigt smart. <laughs> uh, och när han, är, när han inte är en tank så springer han efter den. Mm. han går efter den mm. först. Och sen springer han och så ska han slå den. Mm. Uh, kasta den. Han gör någon sorts wrestling move. Mm. Ja, jag vet inte vad man ska kalla det. Pile eh, Om man har tittat på Avengers så vill jag påstå att det är hulken, eh, när han Spash. Ja, li, lite så. Alltså när han tar tag i Loki där. Det är lite så. Dunk, dunk, dunk, dunk. Ja, han, han har fel. Mm. Du kanske står för mycket i mitten. Det är då han gör pile Han, han greppar den så snurrar mm. man. Och sen... mm. Men stå, stå, stå står du ute i kanterna? man får tag på dig så grepp jag tag i fötterna eller vad det är och bara... Jag tänker på Jax från Modern Combat 2. Ja... Götcha! Mm. Smack, smack, smack! Men eh, annars eh, så utöver det om man inte får tag på en. Jag använder ju den eh, boosten som du kan använda tre gånger. Hur är det? Eh, fan är den heter. Den är gul i alla fall. Du kan använda den till, till dina vingar. Den boostar dig. Du kan använda den till dina vingar för att boosta dig en gång till så att du får lite mera fart. Du oh, Du måste ha den. Jag har inte använt den. Kan man <laughs> boosta flyget? Ja, du kan boosta den en gång. Nej, när, när du står på fötterna så kan du boosta dig tre gånger. Den använder jag mot dem. Så, chunk. Skjuta, skjuta, skjuta och sen alltså backa hela tiden snett. Så springer du i ja, ja. en sån cirkel och så boostar du när den kommer i närheten så att den inte kan greppa dig. Ja, så du kajtar honom hela tiden. En massa få själv. Ja, det tänkte jag från första början. Ja, så jag bara sprang ut, hoppade rätt ut i vulkanen helt galet. Men det, det var ju. sen när jag klarade av megatron då, mm. Så hade jag ju vingar och den boosten. Yeah. Evade booster vad man ska kalla det och Flashbang och var det Skirmisher eller vad det... Jo, det var nog Skirmishern jag hade. Den som skjutade trr, trr. Eller om det var den största kanonen, den man kallade upp. Jag kommer inte riktigt ihåg vilken det var. Jag körde nästan alltid med Hailstorm. Jag tror nästan att den skjuter massa raketer. Ja, det kanske det är. Den kör jag med och sen körde jag den som laddar upp. Jag. Mm. Men det, det det var Megatron det, och mm. eh, det var en sista boss. Nej. Nej, det var. Duh, duh, duh. Det var. Eh, Unicron! Unicron! <laughs> Som uh, hotar Cybertron. Uh, man får ju en liten hint av Mega, Megatron också. Naja, man ska i alla fall upp till uh, Cybertron och besegra. Galvat Nej, inte Galvatron. Vad fan heter du? <laughs> Bollen! Unicron. Unicron ska man, yes. Men innan du kan göra det så måste du ha samla, uh, eller förenat alla minicons. Nej, all... nej men nej, ja, de flesta. Man, behöver, man behöver hög. Mm. 30, That... 30, 35. 30-35. Ja. Så annars får man inte uppgraderingen som krävs för att, mm. att Så att du blir ingen fet med booster och mega cannon och vad nu än mm. har. Men man blir ju ganska stor För du är ju, Man är ju nästan lika stor Som den bollen ja. Man är ju större än vad Man, man kan ju inte vara i stan nej, Alltså nej. på Cybertron nej, man Så stor blir man minikonsen bygger på en mm. Det är en sak som vi har glömt förklara mm. minikonsen är uppkladeringen I detta spelet Ja just det <laughs> De är väldigt viktiga eller, har du lagt märke till att om du för, använder minikons av samma färger så blir det buffat. Mm. Så ja. får man mera energi, er, ener, ener, Energon eller något sånt. Ja. Energon. Liv. Ja, <laughs> liv säger vi. Hopp i bar. Bättre uppladdningstider på vapen och allt möjligt. Ja. Får man också. Eh, vi, vi tar en... Eh... Två kvar till kontroll. Mm. För kontrollen på sista bossen. Det är lite annorlunda. Just det, ja. Den är inte helt okej okay, tycker jag. Nej, den är inte det. Jag vill sikta med min högerutman. Det får jag inte. Det är kamera. Mm. Um, så den var lite knölig. Eller hur inte? Ja. Det, nej, jag gillade absolut inte det segmentet överhuvudtaget, alltså kontrollen där. Eh, men eh, Allt som allt det, det är bara sista basen Så jag låter det, låter det gå Jag har inte klarat. Nej, Nej. <laughs> Men jag är nära, jag vet hur man ska dela honom nu ja. Jag hade delat honom eh, Om eh, han inte hade stängt Det gapet här inne <laughs> Jävla... Jag Jävla får ta honom igen ja. um... Jävla skräp Jag har Mm. Och jag har nästan 100% av spelet. Mm. Jag har fyra stycken datakons kvar och det är bunkrar. Mm. Och jag har kommit på det bästa sättet att ta detta. Mm. Det är otroligt segt och lite korkat. Men du har den Hailstorm, massa raketer. Mm. Och du har den bästa skölden. För då är du odörlig. Mm. Eh, man aktiverar skölden och när de där snubbarna med knivar går fram och ska slå på en mm. Så skjuter man dem point blank med raketer som mm. man trillar omkull mm. För då, då finner man anfallen så då. Nej. Och då, lad, då laddar skölden lite Och sen reser man sig upp, aktiverar skölden, skjuter ner honom, trillar kul. Och så får ja, man håller på så är man är färdig det, det är ändå en ganska bra taktik Lite risk om du inte får igång skölden så fort då Ja, precis. Eller om de råkar bugga sig och skjuta ut någonting. Men jag tyckte den taktiken, alltså jag har inte varit inne i de bunkrarna, men hur mycket utrymme har du där inne? Det är en del, det är, inte, det, är inte, det är inte lika öppet som när man är ute och mm. i världen, men givetvis. Mm. För det, på en del ställen ute i världen så tyckte jag det var lättare att använda sniper. Ja, jag släck mig till dem. Den är fan gudomlig. Bara, boom, Precis. rätt i skallen på dem. Ja, och jag det var... så dör de en gång. Ja, det var fint det. Nej, jag kan säga att alla bunknaderna som ligger där här ut mm. Någon var det massa lådor i mm. och någon var det liksom eh, kant i väggarna, om man säger. Och sen var det mm. en bro över i mitten. Mm. Men var det bara ett stort tomt rum där det kom sådana svärdslubbar. Mm. Uh, yeah, ska, it's a trap. It's a trap. Jag ska jag ska ta den sen. Eh uh, ja, jag ska ta det och hämta. Det är spelet är så pass vettigt att jag känner mm. att Och uh, det är så. ju bara 4 kvar. Ja, precis. Och kontrollen funkar fortfarande så det jag, ja. jag kan lik gärna avsluta den där. Ja. Det tycker jag. Det det är spelet värt. Faktiskt. Men vi kommer till detta då nu när man skulle samla all skit. Mm. Så önskar jag mig en resetknapp. för man letar upp ett bra ställe att flyga ifrån, mm. så flyger man till den man vill ha, så plockar man den. Mm. Sen går man och dör, bara för att man vill börja om där mm. uppe så man kan flyga till nästa. Varför kan man inte bara få en eh, restart from checkpoint eller något sånt där? Det hade varit ganska skönt faktiskt. Jag skulle till flyger ut i vattnet eller, eller gå och krama fienden hela tiden. Det går snabbare att ta kontinuer än att ta waypoint. Då måste man ladda högkvarteret mm. och sen måste man ladda banan. Mm. Du som har det på hårddisk kanske har lite mindre laddningstid än mig. Jag vet inte. Men det är för lite bättre laddningstid än himan som jag glömde säga förra gången. Jävla var sjuk laddningstid var när man hade det på skiva. Usch. Jag tror inte att vi ska jämföra de spelet, det är stackars... Men det, det var ändå en liten landningstid men inte så, så jättefarlig. Nej, tyckte jag tyckte inte det. Um, ja, mm. det är Transformers. Jag hade mm. önskat mig eh, något slags level-system. Eller att mm. man kunde uppgradera sin kraftcell. Man kan mm. inte ha på för kraftiga eh, minikons. Mm, nej, utan... Där får du ju välja mellan Hotshot, Red Alert eller Optimus. Mm. Optimus har, han är den som kan bära mest. Yeah. Utan såna Power Cells eller något sånt. Så det var därför jag bytte till honom sen mot slutet för att jag ville ha, vara fet, okay. alltså, ha feta saker. Jag, jag spelar Transformers, alltså spelar mm. jag Optimus Prime. Mm. Det var liksom ingenting att välja mellan. På ett ställe, en, en datacorn tror jag mm. tänkte jag, hur fan, det var ju pyramiden. Mm. Eh, man ska hoppa upp på en liten eh, kant mm. och den är väldigt, väldigt högt upp. Mm. Man når den inte om man hoppar och jag sprang med Optimus Prime och eh, förvandlade mig i luften och tänkte att jag kunde komma upp. Mm. Gick kan tänkte hur, hur hade jag, har missat någon eh, minikon. Mm hade jag väl inte och jag fick kolla internet om man är hotshot så kan mm. man springa och förvandla sig, då kommer man upp så det var enda mm. gången jag bytte det var ja och jag är nöjd, jag är glad jag hade spelat det innan för länge länge sedan ja, alltså jag kan definitivt klara mig naken och sitta, sätta mig i soffan och spela detta en gång till ja, ja. en söndag, söndag morgon. Jag vet inte vad jag ska säga för det, men... <laughs> ...ja. <laughs> absolut, absolut. Nej, men man, man, man gör det man vill på en söndag och bara spela igenom spelet. Det är fint där. Det är, det, det, det är bra. Det är ett bra spel. Mm. Och när man får vingarna så... Det underlättar. Det är jättekul att bara flyga runt och mm. leta efter... Den den jag inte tyckte var så bra det med när man hade vingarna och flög. Mm. Det var att den land, landknappen inte dök upp alltid. Och så Ragdoll han så Ja, och precis. Ah, och, ah. Och, och körde Ragdoll på en vägg ja, som är så. Jag skulle alltså, dit. Den, den är. Jättebrant så bara ligger man där. Glider du och sprattlar och glider och så. Ja, du, du kan ligga och. oss Man ligger där jättelänge. Jag tyckte det var ganska roligt att man låg där så jävla länge i alla fall. Nej, ja, jag tyckte inte att det var jättebra. Snälla, snälla upp dig, snälla, snälla. Ja. Ibland när man trillar så sprattlar också. Ja. Äh, äh, ja nej. nej, men. Äh... Nej, men det, det, det var en från 2004. Så, så Ragdollen var väl inte det bästa. Vad ska vi spela till nästa vecka? Var... Ja, var... du hade väl tittat lite grann på något spel tror jag. Så länge det inte Kessan, för det... <laughs> Nej, Kessan såg inte jättekul ut. Nej. Det var inte alls min stil. Inte min heller. Jag, jag gillar strategispel men det var inte riktigt min typ av strategispel. Bara, säkert, si bara sitta och ge order, det var ju inget kul. Jag är också pissnödig. Jag kan gå ut i eh, trädgården. Du fattar med låt? Nej, men eh, vi, vi, vi ska se vad vi har för spel. Mm. Vi hade ju några förslag faktiskt. Ja, jag har en del spel som jag vet att jag skulle vilja spela. och Några som skulle vilja spela igen och se om mm. de var så kul som jag minns. Vi tittade ju på det förra veckan här, innan eh, vi valde Transformers. Yeah, jag har ju kollat på Resident Evil Dead Aim. Mm. Jag kommer ju antagligen att köra det utan att stor i så fall. Mm. Det går utmärkt att spela det med en kontroll. Jag har spelat igenom det flera år sedan. Mm. När det var färsigt och nytt. Och jag minns det som väldigt bra. Mm. Så det är ett alternativ. Devil May Cry det har vi funderat på. Mm. Och nu skulle vi kunna börja ta önskemål också. Ja. Oh. Oh. Absolut, om, om, vi, om det är någon som lyssnar Om det är någon som hör oss där ute Ja Är någon Ja, nej men uh, Fan, skriv uh, Förklara var varför ni vill att vi ska spela just det spelet Ja oh. Vi har Trapped Jag är ganska sugen på att spela faktiskt Berätta lite mer Det är ett pusselspel skulle jag säga Man spelar en tjej Som är jagad av folk hela tiden. Mm. Uh, och uh, man aktiverar fällor och så går det upp att ta döp alla fienderna. Just det, det hade du berättat om. ja. Yeah. Hon har någon magisk sån här handsk eller vad fan det är som mm. lägger ut fällor. Aktiverar dem. Uh, Trapped eller Pro Project Zero? Project Zero? <laughs> Fatal Frame för folk som lever i USA. Ja. Uh, man ska ta på spöken. Jag har spelat igenom de tre som finns PS2 och KISS kom ut. Mm. <laughs> alltså, just, jag minns trean. Man mm. kryper under några golvplanker så möter man spöket som heter Crawling Woman. Alltså, det är väldigt creepy. Jag gillar att gå och lägga den kvällen. Mm. Vi kanske borde börja spela in på engelska också sen, Nej. Om vi får lite uh, lyssnare. Vi kan ta en annan podcast till det. Ja, ja men... Uh, Detta är en behind the scenes snack. Ja, men, <laughs> faktiskt, det är det. Men ja, vi, vi har lite spel uh, att välja på. Mm. Vilket, tycker du, vilket du 20 på? Ja, jag tycker vi går upp och tittar det innan jag tar ett beslut eller vi tar det beslut. För jag, ser alla piss när jag är sälj <laughs> Okej. Okay då har vi kommit fram till att... Det står mellan två spel. Det står mellan två spel. Jack Daxter och... Trapped. Till Playstation 2. Yes. Det blir blivit mycket Playstation 2 men det, det, det får bli det lite grann till. Sen får vi titta äh, lite mer på de andra konsolerna också så det inte bara blir PS2. Så. Nej precis. Men äh, i så fall får vi bli någon sån här hel helg där vi sitter här och mm. turas om och spelar spel. Absolut. Det låter som en date Ja Det låter som en date ja. Okej okay, eh, Krona Krona är Traft mm. Och jag flippar Vi spelar Traft Till nästa vecka Yes Om jag kan installera det på hd <laughs> Det lägger vi märke till Det var allt för den här veckan mm. Ni hörs nästa vecka Ha det gott Tack och hej Det Vi vi på stöd.